Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa mentabi'ahum bi ihsanin ilayu middin Amma ba'd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 masih di bab yang ke-55 Bab tidak boleh menolak Orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla Sudah kita bahas Di pertemuan sebelumnya Bahwasanya Tauhid itu adalah Pengagungan Dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla Orang yang mentauhidkan Allah Orang yang beriman kepada Allah Adalah orang yang Mencintai Dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla Sebaliknya Orang yang mempersekutukan Allah adalah orang yang menduakan cinta mereka kepada Allah dan tidak mengagungkan Allah azza wa Wama qadaruhu, wama qadar Allah hak qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Maka apabila kita mengagungkan Allah, tidak boleh kita menolak orang yang meminta kepada kita apabila dia menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Jika permintaan itu tidak mengandung maksiat kepada Allah dan tidak pula memudaratkan kita, maka harus kita penuhi permintaan tersebut, tidak boleh kita tolak demi pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam bab ini ada sebuah hadis yang sudah kita bahas sebagiannya. Anas bin Umar radhiyallahu anhumakala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar semoga Allah meridai beliau dan ayahnya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adha billahi fa a'iduh." Barang siapa meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. "Wa man sa'ala billahi fa'a'tuhu Dan barang siapa meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka penuhilah permintaannya wa man dan siapa yang mengundang kalian maka tunaikanlah undangannya sampai di sini sudah kita bahas adapun lanjutannya wa man sanaa'a 'alaikum ma'rufan dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah, <coughs> maka balaslah perbuatan baik tersebut. Fa'ilam tajidumatu kafiu nahu fadau lahu. Apabila kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakan kebaikan untuknya. Hatta turau annakum qad kafa'tumuhu sampai kalian mengetahui dengan doa tersebut kalian sudah membalas kebaikannya Rawahu Abu Daud wa An-Nasa'i bi sanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih Jamaah sekalian Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membalas orang yang berbuat baik kepada kita dengan balasan yang setimpal atau balasan yang lebih baik. Inilah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Setiap orang yang berbuat baik kepada kita hendaklah kita balas kebaikan mereka Sebagaimana hadis ini juga Menganjurkan kita untuk berbuat baik Begitu pula kita harus membalas Orang yang berbuat baik kepada kita Dengan balasan yang setimpal Para ulama menyebutkan Paling tidak ada dua manfaat Kalau kita membalas perbuatan baik seseorang Ada dua manfaat yang akan kita dapatkan Yang pertama untuk memotivasi orang lain Agar melakukan kebaikan Atau memotivasi orang yang berbuat baik tersebut Untuk lebih meningkatkan kebaikannya Maka dengan saling membalas perbuatan baik Akan semakin termotivasi Kemudian yang kedua Agar kita termasuk Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al yadul ulya khairum minal yad asfuyla Kata Nabi sallallahu tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah Dalam hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu kalau kita tidak balas Maka posisi kita berarti di bawah Kalau kita balas Posisinya jadi sama Kata Nabi SAW Tangan yang di atas Lebih baik Daripada tangan yang di bawah Artinya apa? Yang memberi Lebih baik daripada yang menerima oleh karena itu hendaklah kita balas perbuatan baik orang kepada kita agar kita juga menjadi orang yang lebih baik kemudian Nabi saw memberikan solusi kalau kita tidak bisa membalas maka masih ada cara lain yaitu mendoakan Dan doa yang diajarkan Nabi SAW adalah Jazakallahu khairan Semoga Allah membalasmu Dengan balasan yang lebih baik Barang siapa yang Diperlakukan baik Lalu dia Membalas dengan doa ini Dalam hadis yang lain Kata Nabi SAW Fakad ablagafithanah dia telah memuji orang itu dengan pujian yang terbaik walaupun itu hanya sebuah doa tapi juga mengandung pujian kata nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah balasan atau pujian yang terbaik jazakallahu khairan sebagian orang menambahkan jazakallahu khairan katsiran Maka tambahan ini Sepatutnya dihindari Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mengucapkannya Beliau hanya mengatakan Sampai jazakallahu khairan Jadi itulah doanya Dan bahkan kita disuruh Mendoakan terus Dalam hadis ini Hatta turau annakum kodkafaktumuhu Sampai kalian mengetahui Bahawa kalian sudah membalas kebaikannya Dan hadis ini ada dua bacaan Hatta turau Atau hatta tarau Atau hatta turu Hatta turau wa hatta turu Jadi dibaca dengan fathah pada ro-nya hatta turau atau dibaca domah hatta turu maknanya kalau yang pertama sampai kalian mengetahui hatta turau sampai kalian mengetahui kalau dengan domah hatta turu artinya sampai kalian mengira menyangka Kalian sudah membalas kebaikannya Jadi didoakan terus Sampai kita mengira sudah cukup Untuk membalas kebaikannya kepada kita ya. Hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita Untuk saling mendoakan kebaikan dan manfaat berbuat baik kepada orang lain yaitu mendapatkan doa kebaikan mereka Tapi bolehkah kita mengharapkan doa mereka Atau meminta Jawabannya tidak boleh Misalkan kita berikan sedekah kepada anak yatim Dengan harapan anak yatim itu mendoakan kita Atau kita berpesan Tolong doakan saya Maka itu tidak boleh Kenapa tidak boleh? Karena itu namanya mengharapkan balasan Atas perbuatan baik kita Berarti tidak ikhlas Betul dia wajib mendoakan kita Ketika kita berbuat baik kepada orang lain Maka wajib dia mendoakan kita Tapi kita mengharapkan dia mendoakan kita Itu tidak boleh Karena berarti mengharapkan balasan dari dia Padahal yang kita harapkan balasannya hanyalah Dari Allah Azza wa Jalla Innaman nutaimukum liwajhillah Lanuridu minkum jaza'a wala syukura Kami memberi makan kepada kalian Liwajhillah Demi mengharapkan wajah Allah Apa artinya jemaah sekalian? Demi mengharapkan wajah Allah Demi agar supaya masuk surga Dan mendapatkan kenikmatan terbesar penghuni surga yaitu Melihat wajah Allah Azza wa Jalla Itu maknanya La nuridu minkum jaza'a wala syukurah kami tidak menginginkan dari kalian balasan tidak pula ucapan terima kasih jadi inilah prinsip berbuat baik kepada orang lain sedikit pun tidak mengharapkan balasan walau hanya sekedar ucapan terima kasih jadi tidak tepat kalau kita berbuat baik lalu kita katakan tolong doakan saya Karena itu berarti kita mengharapkan balasan Dari orang yang kita Berbuat baik kepadanya Walaupun betul dia wajib mendoakan kita Wajib membalas kebaikan kita Minimal dia doakan Tapi kita mengharapkan darinya Untuk membalas dengan kebaikan Atau dengan doa Itu tidak dibenarkan Kita harapkan kebaikan itu semata-mata dari Allah Azza wa Jalla inilah namanya keikhlasan keikhlasan itu adalah mengharapkan balasan semata-mata dari Allah Azza wa Jalla apa balasannya Allah akan berikan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka itulah ikhlas Jadi ikhlas tidak bermakna sama sekali enggak mengharapkan balasan. Ikhlas itu adalah mengharapkan balasan semata-mata dari Allah Azza wa Jalla dan tidak mengharapkan balasan dari makhluk. Tapi kalau sama sekali enggak mengharapkan balasan tidak dari Allah sama sekali, itu bukan ikhlas. Dan ikhlas itu juga bermakna Membersihkan amalan kita Dari kesyirikan dan kekafiran Ini arti ikhlas di dalam syariat Beda dengan arti ikhlas dalam bahasa kita Kalau dalam bahasa kita Orang mengartikan ikhlas itu Tanpa pamrih Betul kalau yang dimaksudkan adalah Tanpa mengharapkan balasan dari makhluk Tapi ikhlas itu harus mengharapkan balasan dari Allah Azza wa Jalla Semata-mata dari Allah Memurnikan harapan Untuk mendapatkan pembalasan Semata-mata dari Allah Azza wa Jalla Itulah arti ikhlas Begitu pula Ikhlas dalam bahasa kita Sering diartikan dengan Ridho Misalkan ada orang kehilangan barang Lalu Temannya mengatakan Sudah ikhlaskan saja Maka itu bukan ikhlas Menurut pengertian syariat Itu namanya ridho Ridho kan saja Barangmu yang hilang Dalam pengertian syariat Ikhlas itu adalah Memurnikan amalan kita Dari syirik besar Maupun syirik kecil ini makna ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlisinalahu dinahu naf'a. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah hanya kepada Allah. Mukhlisina dengan mengikhlaskan yaitu memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah. Tidak sedikit pun mengandung kesyirikan. Mengikhlaskan semua ibadah untuk Allah Hunafa Hunafa artinya Berpaling dari kesyirikan Dan condong kepada tauhid Ya Jemaah sekalian Kita masuk bab yang berikutnya Babu la yus'alu biwajihillah illal jannah Bab yang kelima puluh enam Tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Dalam bab ini terdapat sebuah hadis An Jabirin qala dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La yus'alu bi wajhillah illal jannah Tidak boleh Meminta dengan menyebut wajah Allah Kecuali surga Rawahu Abu Daud Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Inilah Salah satu pembahasan dalam kitab Tauhid yaitu Masih tentang pemuliaan. Dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla Dalam hadis ini Rasulullah SAW Mengajarkan kepada kita untuk mengagungkan Allah Untuk memuliakan Allah Azza wa Jalla Dan diantara bentuk pemuliaannya adalah Kita tidak boleh Meminta Sesuatu Dengan menyebut wajah Allah Kecuali meminta surga Para ulama mengatakan Hadis ini Terkandung kemungkinan Dua makna Makna yang pertama Jangan kita meminta kepada orang Dengan menyebut wajah Allah jangan kita minta kepada orang dengan menyebut wajah Allah kalau menyebut nama Allah maka itulah yang sudah kita bahas di bab sebelumnya hal itu dibolehkan apabila sifatnya darurat kalau tidak darurat maka hukumnya ada dua jika yang diminta itu harta hukumnya haram sebagaimana sudah kita jelaskan dalil-dalilnya di bab sebelumnya kalau yang diminta itu bukan berupa harta misalnya minta tolong saja tolong ambilkan sesuatu maka hukumnya makruh ya. dengan menyebut nama Allah kecuali sifatnya darurat Orang yang betul-betul butuh bantuan Lalu dia meminta kepada kita Atau kita juga meminta kepada orang Dengan menyebut nama Allah Aku minta tolong Dengan menyebut nama Allah Atau dengan nama Allah Aku minta tolong kepadamu Bagi itu boleh Dan sifatnya darurat Tetapi Tidak boleh kita menyebut dengan wajah Allah Aku minta tolong kepadamu Ini terlarang Karena dalam hadis ini katakan Kecuali minta surga Dan tidak mungkin kita minta surga kepada makhluk Tidak mungkin kita minta surga kepada makhluk Bahkan itu permintaan yang syirik Karena Meminta sesuatu kepada makhluk Yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah Adalah kesyirikan Sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah Lalu kita mintakan kepada makhluk adalah syirik Baik, ini makna yang pertama Makna yang kedua adalah Tidak boleh kita meminta kepada Allah Dengan bertawasul Dengan sifat wajah Allah Kecuali Minta surga Atau Hal-hal yang meng, meng, apa namanya, Mengantarkan kita ke surga Jadi Ketika kita berdoa kepada Allah Dianjurkan kita bertawasul Sudah sering kita bahas jemaah sekalian Tawasul itu ada tiga Yang pertama bertawasul dengan Nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang kedua Bertawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan Seperti kisah tiga orang yang terkurung dalam gua Kemudian masing-masing berdoa Dengan menyebut amal soleh yang mereka lakukan Maka Allah mengabulkan doa mereka Yang ketiga Dengan meminta doanya orang soleh Yang masih hidup Kita datang kepada beliau dan mengatakan Pak Kiai tolong doakan saya Ini juga tawasul yang baik Atau ada saudara kita lagi naik haji Lagi melakukan amal soleh kita kirim whatsapp Tolong doakan saya Iya, Ini namanya tawasul Jadi ini tiga bentuk tawasul Yang berdasarkan dalil Selain tiga bentuk tawasul ini Maka Termasuk tawasul yang terlarang Bisa jadi syirik Bisa jadi mengada-ada dalam agama Contohnya apa tawasul yang syirik Orang yang meminta kepada Para wali yang sudah wafat sama saja dia niatkan agar doanya diteruskan kepada Allah atau memang hajatnya dia meyakini wali tersebut yang bisa mengabulkannya dua-duanya adalah kesyirikan walaupun yang kedua lebih parah kenapa kesyirikan karena doa itu ibadah ibadah tidak membutuhkan perantara dan ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Nabi saw menegaskan, aduauhul ibadah, doa itu adalah ibadah. Tawasul yang mengada-ada dalam agama, contohnya apa? Orang yang berdoa ya Allah dengan kemuliaan RasulMu, tolonglah aku. Jadi dia minta kepada Allah, tapi dia gunakan nama Rasulullah saw. Dan ini juga adab buruk dalam berdoa Jadi seakan-akan dia menggunakan nama Rasul Untuk menekan Allah Para ulama mengatakan ini termasuk Al-iqtida fit doa Melampaui batas dalam berdoa Jadi dia gunakan nama Rasulullah SAW Atau nama para wali Untuk menekan Allah Azza Wajalla Supaya mengabulkan doanya Maka ini termasuk Tawasul yang ada-ada dalam agama Iya Jadi Tawasul dalam berdoa itu dianjurkan Dan tawasul yang terbaik adalah yang pertama Dengan menyebut Nama-nama Allah Dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla Maka Di antara sifat Allah adalah sifat Zat Allah Sifat zat Allah yaitu Wajah Allah Azza wa Jalla Yang mulia Boleh kita berdoa dengan menyebut nama Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni a'udzu bika a'udzu biwajhikal karim. Ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu yang mulia. Ya Jadi ini dianjurkan Menyebut sifat Allah Di antara sifatnya adalah Wajahnya yang mulia Tetapi dengan syarat Hadis sebagaimana disebutkan dalam hadis ini <coughs> Jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah Dengan menyebut wajah Allah Lalu yang kita minta adalah Perkara duniawi Berdoa meminta perkara duniawi Boleh saja Bahkan hal yang baik semua kita minta kepada Allah Semua kita minta kepada Allah Itu hal yang bagus Termasuk untuk kemaslahatan duniawi kita Ya Allah Berikanlah saya Rezeki yang melimpah Ini doa yang bagus Tetapi tidak boleh kita gunakan Tawasul dengan menyebut wajah Allah Kenapa? Karena kemuliaan wajah Allah Azza wa Jalla tidak pantas kita meminta kepada Allah dengan menyebut wajahnya sesuatu yang rendah. Mintalah sesuatu yang agung, sesuatu yang tinggi, yaitu minta surga atau hal-hal yang mengantarkan kepada surga, seperti minta kekuatan untuk beramal soleh, minta kekuatan untuk bangun solat malam, minta kekuatan untuk berpuasa dan lain-lain. Jadi. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berdoa kepada Allah dengan menyebut wajahnya kecuali minta sesuatu yang agung. Sesuatu yang besar yaitu surga atau amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga. Iya. Jangan minta dunia, jangan minta sesuatu yang rendah. Tapi bukan berarti enggak boleh minta dunia. Boleh minta dunia Sangat dianjurkan Kita semua minta kepada Allah Azza wa Jalla Baik Pelajaran lainnya jemaah sekalian Hadis ini menunjukkan kepada kita Penetapan sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla Penetapan sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla Sebagaimana juga dalam banyak ayat dalam Al-Quran Penetapan sifat ini Kullu man alaiha fan Wa yabaqa wajhu rabbika Dhul jalali wal ikram Dalam Surah ar-Rahman Semua Fana Semua akan musnah Yang akan tetap kekal adalah Wajah Rabbmu, Pemilik Keagungan dan kemuliaan Jadi Dalam Al-Quran dikatakan yang akan tetap kekal adalah wajah Rabbu Maka dalam ayat ini Begitu pula dalam hadis yang sedang kita bahas Ada penetapan sifat wajah bagi Allah Namun ada sebagian orang mentakwil. Mereka mengatakan Maksud ayat tersebut yang kekal adalah zat Allah bukan wajah Allah tapi zat Allah Dan bersamaan dengan itu mereka mengingkari Allah memiliki wajah Mereka tidak mau mengimani Allah memiliki wajah Benarkah ayat tersebut maknanya yang kekal adalah zat Allah? Jawabannya sudah jelas. Enggak mungkin wajah saja enggak mungkin wajah saja. Tapi kesalahannya adalah ketika mereka mengingkari Allah memiliki wajah. Betul yang dimaksud dengan ayat bukan hanya wajah. Tapi seluruh zat Allah kekal. Namun tidak boleh kemudian kita mengingkari Allah punya wajah. Jadi dari satu sisi Makna yang mereka takwilkan itu sudah betul, tapi ketika mereka mengingkari Allah punya wajah maka ini adalah termasuk penyelesaian terhadap akidah ahlu sunnah wal jamaah. Penetapan sifat wajah bagi Allah itu adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan Al Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta Kesepakatan ulama ahlus sunnah wal jamaah Tidak ada seorang sahabat pun Menakwilkan Wajah Bahawa wajah itu artinya Bukan wajah, tidak ada Wajah ya wajah Tidak ada Satupun sahabat Begitu pula Ulama ahlus sunnah dari generasi berikutnya Tabiin dan tabi'ut tabiin Yang tidak mengimani Allah memiliki wajah. Semuanya beriman. Allah punya wajah. Tetapi tentunya, Ahlul Sunnah juga mengimani, wajah Allah adalah wajah yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, sedikit pun tidak sama dengan wajahnya makhluk. Dalam surat Ashura Ash ayat ke-11, Allah telah menetapkan, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ samiul basir tidak ada yang serupa dengan Allah Dan Allah Maha mendengar, lagi maha melihat Ya Jadi Metode Ahlu Sunnah Wal Jamaah Di dalam mengimani Sifat-sifat Zat Allah Ini disebut sifat Zatiyah Karena sifat Allah terbagi dua Sifat Zatiyah Dan sifat Fi'liyah Sifat Zat Allah dan sifat perbuatan Allah Sifat zat Allah artinya Sifat yang tidak pernah terpisah dari Allah Selalu Allah bersifat dengannya Adapun sifat fi'liyah Adalah perbuatan Allah Yang Allah lakukan apabila dia menghendaki Iya Maka ahlu sunnah wal jamaah Mengimani seluruh sifat Allah Baik sifat zatiyah maupun sifat fi'liyah Dan metode Ahlu Sunnah Dalam beriman kepada sifat-sifat Allah Menempuh dua metode Yang pertama Al-Ithbat, penetapan Iaitu menetapkan semua yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Ini yang pertama Kita tidak boleh lancang Untuk menolak apa yang telah Allah katakan di dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulnya nya alaihi wasallam di dalam Al-Hadis. Kalau kita katakan Allah enggak punya wajah, berarti kita tolak hadis ini. Berarti kita tolak sejumlah ayat yang telah menetapkan Allah punya wajah. Ini yang pertama, al-itsbat penetapan. Yang kedua, nafyul mumatsalah Menafikan adanya penyerupaan Antara sifat Allah dan sifat makhluk Menafikan adanya penyerupaan Iya Walaupun dari segi penamaan Penamaan terhadap sifat itu Mungkin sama Allah punya wajah Makhluk juga punya wajah Tetapi Hakikatnya tentu tidak mungkin sama wajah Allah tentu beda dengan wajahnya makhluk lalu pertanyaannya bagaimana wajah Allah maka jemaah sekalian pertanyaan ini sebenarnya tidak boleh ditanyakan tidak boleh ditanyakan kenapa tidak boleh ditanyakan karena tidak ada jawabannya bagaimana hakikat bentuk wajah Allah tidak kita akan temukan jawabannya kecuali nanti di surga kita melihat Allah ya persis seperti ketika seseorang bertanya kepada Imam Malik kaifal istiwa wahai Imam Malik bagaimana sih caranya Allah beristiwa jadi ini sama dengan pertanyaan seperti apa sih wajah Allah bentuknya bagaimana ini persis seperti pertanyaan yang diajukan kepada Imam Malik Bagaimana sih Allah istiwa? Kita sudah paham istiwa itu adalah Allah di atas arsh. Tetapi seperti apa bentuknya? Maka perhatikanlah jemaah sekalian apa jawaban Imam Malik. Beliau menjawab dengan empat kaidah. Dan ini kita jadikan kaidah untuk semua sifat Allah. Kata beliau. Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa' itu sudah diketahui maknanya. Artinya Allah di atas arsy, di atas seluruh makhluk. Itu arti istiwa'. Allah tinggi di atas segala sesuatu. Wal kayfu majhulun. Akan tetapi bagaimana caranya Allah istiwa'? Itu majhul, kita enggak tahu. Jadi enggak boleh kita gambarkan dalam benak kita Allah sedang duduk atau Allah berbaring, atau Allah menempel di arsh, itu gambaran-gambaran itu singkirkan semuanya. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya. Iya wal <maksil> imanubihijibun <hiyah> kata Imam Malik, mengimanihnya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'atun menanyakannya <maksil hiyah> adalah bid'ah. Jadi kalau begitu bagaimana caranya kita mengimani Allah istiwa kita imani Allah istiwa sesuai keagungan dan kebesarannya begitu pula mengimani wajah Allah kita imani wajah Allah adalah wajah yang mulia yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya adapun bagaimana bentuknya kita tidak mengetahui dan tidak boleh kita samakan dengan wajah makhluk inilah jemaah sekalian Dua metode Ahlu Sunnah Agar kita selamat dari kesesatan Dalam beriman kepada sifat-sifat Allah Dan tidak sedikit Orang yang menyimpang Dalam permasalahan ini Jadi dua metode Yang pertama Tetapkan Apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Jangan ditolak Yang kedua Hindari penyerupaan Jangan serupakan Allah dengan makhluk oleh karena itu secara garis besarnya Golongan yang menyimpang itu ada dua Golongan yang pertama Menolak penetapan sifat Allah Gak mau mereka katakan Allah punya wajah Tidak mau mereka ikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Mereka tolak Ada yang menolaknya halus Ada yang tegas Saya gak percaya Allah punya wajah ada yang halus. Betul Allah punya wajah, tapi maksud wajah di situ adalah zat Allah, bukan wajah. Tapi zat. Iya. Ini sama, dua-duanya penolakan. Cuman yang satu lebih halus lagi. Dan mereka sebut takwil. Padahal itu takwil yang batil. Ketika mereka mengingkari sifat wajah, maka itu adalah takwil yang batil. Iya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, mereka mengimani Allah memiliki sifat-sifat tapi mereka samakan dengan sifat makhluk. Maka Ahlussunnah berada di tengah-tengah. Ahlussunnah mengimani sifat-sifat Allah tapi tidak sedikit pun menyamakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Sama sekali tidak. Kita mengimani Allah punya wajah, maka tidak sama sekali bermakna kita samakan Allah dengan makhluk. Karena kita mengimani wajah Allah adalah wajah yang mulia yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya tidak sama sedikit pun dengan wajah makhluk. Karena Allah telah menegaskan Laisa Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Iya. Tapi namanya golongan-golongan yang menyimpang Maka Mereka kemudian Mencari-cari pembenaran terhadap Penyimpangan mereka Dan sebaliknya Mereka malah menyesatkan Ahlu Sunnah Mereka sebut Ahlu Sunnah Kalau begitu kalian adalah Musyabihah Menyerupakan Allah dengan makhluk atau mujassimah Menganggap Allah punya jasad Ini tuduhan mereka Dan ini tuduhan palsu Kalau kita sering baca mungkin ada banyak di internet Mereka sebut Ahlus sunnah itu Musyabbiha Atau mujassimah Mujassimah artinya menganggap Allah punya jasad Ini dua tuduhannya Karena mengimani Allah punya sifat-sifat Seperti sifat zat, wajah Atau tangan Atau istiwa di atas arus Maka dua tuduhannya Yang pertama mereka katakan Kalau begitu kalian musyabbiha Menyerupakan Allah dengan makhluk Maka ini tuduhan yang palsu Kita katakan Kita beriman Allah memiliki sifat-sifat Tapi tidak sedikit pun kita samakan dengan sifat makhluk ada pun tuduhan mereka, kalian mujassima Menganggap Allah punya jisim Atau jasad. Maka kata para ulama Untuk menjawab tuduhan ini Perlu kita minta rincian Apa yang kamu maksud dengan jisim Atau jasad. Kalau yang kamu maksud Allah memiliki wajah Seperti yang Allah kabarkan dalam Al-Quran Begitu pula Allah memiliki tangan seperti Allah firmankan Dalam banyak ayat Allah tegaskan dia memiliki tangan Maka kita katakan betul Kami beriman Allah punya wajah dan Allah punya tangan Tapi kalau kalian maksudkan Kami menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk Atau tangan Allah dengan tangan makhluk Maka itu tuduhan palsu Jadi itu yang mereka maksud dengan Mujassimah Iya bagi jamaah sekalian, inilah metode ahlu sunnah wal jamaah. Apa saja sifat-sifat yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib kita imani. Akan tetapi tidak boleh kita samakan sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Baik. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas dari bab ini. Semoga bermanfaat. barangkali sampai di sini ada tanya jawab. Saya persilakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Pertanyaannya Kita Mau minta doa kepada orang soleh Dan kita bawakan oleh-oleh Iya Padahal sudah kita jelaskan tadi Kalau kita berbuat baik Tidak boleh Mengharapkan balasan Iya Termasuk gak boleh minta didoakan Iya mungkin perlu kita rinci kalau memang tujuan utamanya bukan ngasih oleh-oleh tujuan utamanya untuk minta didoakan maka tidak apa-apa itu tujuan utamanya tapi kalau tujuan utamanya mau pergi bersedekah mau pergi bersedekah maka jangan kita kemudian minta balasan dari orang itu tolong doakan saya iya karena itu berarti kita memberi dan mengharapkan balasan walaupun sekali lagi dia memang sudah seharusnya mendoakan kita tapi dari sisi kita sendiri gak boleh mengharapkan balasan darinya iya tapi kalau niat utamanya bukan untuk ngasih oleh-oleh tapi memang datang untuk minta didoakan sekalian ngasih oleh-oleh maka insyaallah tidak mengapa karena niat utamanya adalah minta didoakan ya sebagaimana juga dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW datang kepada Beliau dan minta didoakan ya wallahu a'lam Bolehkah mendoakan agar pemain Indonesia memenangkan pertandingan Asian Games misalnya? Karena sudah lewat Asian Games ya. <tuh> Jemaah sekalian, ini doa yang boleh saja, tidak masalah, mendoakan kebaikan duniawi, bahkan kepada orang kafir pun boleh. Kita mendoakan kebaikan yang sifatnya duniawi Yang terlarang Bagi orang kafir adalah Kita mendoakan dia Supaya mendapatkan ampunan Selama dia Belum bertobat Sebagaimana dalam surat At-Tawbah ayat 113 Makanalin nabi Walladhina amanu Ayyastaghfirulil musyriqina Walau kanu uli kurba tidak boleh Bagi seorang Nabi Dan orang-orang yang beriman Untuk memohonkan Ampun Bagi orang-orang musyrik Walaupun keluarga mereka yang terdekat Subhanallah Bahaya kesyirikan Walaupun keluarga yang terdekat Tidak boleh kita doakan Maksudnya doa memohonkan ampun Untuk dia Ketika dia masih hidup apalagi sudah mati Kalau sudah mati tidak ada harapan lagi sama sekali Tapi kalau dia masih hidup Kita boleh bahkan dianjurkan Mendoakan supaya dia dapat hidayah Jadi selama dia masih kafir Belum masuk Islam Maka kita doakan supaya dia dapat hidayah ya. Begitu pula Mendoakan dalam hal sifatnya duniawi Tidak apa-apa Boleh Tapi dengan syarat dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam, sebagaimana dalam surat Al Mumtahanah ayat ke-8. Lain hakumullah aniladin alam yukatilukum fitdin, walam yukriyukum indiarikum, amtabarruhum watuqositu ilayhim. InnaAllah yuhibbul mukositin. Allah tidak melarang kalian untuk Berbuat baik dan berlaku adil Kepada orang-orang kafir Yang tidak memerangi kalian Karena agama kalian Dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil Jadi berdasarkan ayat ini Boleh kita berbuat baik Yang sifatnya duniawi Kepada orang-orang kafir Asalkan dia tidak termasuk Orang yang memerangi Islam Maka kalau begitu boleh kita mendoakan yang sifatnya duniawi Iya Pada dasarnya ini dibolehkan Hanya saja Tentu ada yang lebih Pantas untuk kita minta kepada Allah Minta kepada Allah supaya mereka dapat hidayah Minta kepada Allah Supaya mereka mendapatkan hidayah Itu yang lebih pantas Ya Tentu sangat tidak tepat kalau kita minta mereka menang pertandingan dan tidak tidak meminta agar mereka dapat hidayah padahal dalam pertandingan mereka itu sendiri banyak penyelesaian syariat banyak penyelesaian syariat ada yang membuka aurat laki-laki dan wanita campur baur wanita ditonton oleh semua laki-laki yang berjilbab pun bukan jilbab yang sesuai syariat ya. dan macam-macam macam-macam penyelesaian syariat yang mereka lakukan jadi sangat tidak tepat kalau kita hanya minta mereka menang pertandingan minta supaya mereka dapat hidayah itu yang seharusnya kita doakan Ya. tapi kalau soal kebolehan maka boleh tidak mengapa insyaAllah ta'ala Wahai alam. Ada pertanyaan lain silakan. Kalau tidak ada lagi silakan. Salam. Tempat yang kami ini tentang perkara yang Allah. Di beberapa buku maupun ceramah kanak-kanak seringkan menceritakan tentang Nabi. Sering digambarkan itu. Bagian anak-anak dengan gambar menyatakan kita melanggar itu. Sepatutnya ini dihindari. Kalau kita mau mengajarkan kepada anak-anak kita tentang dialog Allah dengan para Nabi dan Rasul, itu cukup dengan teks, jangan dalam bentuk gambar. Cukup dengan teks ya. Dan biasanya Walaupun Para nabi dan rasul Tidak ditampilkan wajahnya Tapi seringkali Para sahabat Misalkan Atau selain para nabi dan rasul Di komik-komik itu Ditampilkan Gambarnya dan insyaallah kita akan masuk dalam pembahasan secara khusus tentang ini tentang hukum membuat gambar-gambar bernyawa ini termasuk dosa besar walaupun hari ini orang menganggap sebagai sebuah seni tapi dalam syariat itu adalah dosa besar dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim Nabi SAW, SAW mengatakan, In ashadannasi adaban yom al kiamah al musawirun. Sesungguhnya orang-orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat di antaranya adalah para tukang gambar. Maksudnya tukang gambar yang bagaimana? Yang membuat gambar bernyawa. Apa itu gambar bernyawa? Manusia dan hewan. Itulah kategori gambar bernyawa Jadi pada dasarnya Komik-komik itu Bertentangan dengan syariat Kalau ada gambar bernyawa Iya Maka Cukup pakai teks Dan bisa dibuat yang menarik Masih bisa dibuat yang menarik Untuk anak-anak Tidak harus pakai gambar-gambar tersebut Iya Apalagi sampai membuat mereka berkhayal ini wajahnya seperti ini, wajahnya seperti itu. Iya. Wallahu'alam, barangkali seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wa taufik. taufiq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu wa la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wa ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. salam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.